disdivers 22 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que aquesta setmana s'ha produït una nova mort i tres altes a la residència Palafrugell Gent Gran on els positius de Covid han disminuït fins als 10 casos. Les informacions relacionades amb casa nostra també us explicarem que l'oficina d'atenció al ciutadà de Palafrugell tornarà a treballar presencialment a partir del dilluns 25 de maig amb cita prèvia. També la Biblioteca de Palafrugell comença a recuperar la normalitat. De moment, a partir de dilluns, es tornarà a oferir el servei de préstec de llibres. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Torruella de Montgrí assegura el bany a les platges de l'Estartit, malgrat les restriccions. Anem cap a casa nostra per escoltar les paraules de Marisa Grassot, responsable del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, que ens explica que ja atenen a 200 famílies a la setmana, la xifra més alta des de que va obrir aquest servei l'any 2013. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres explicant-vos que s'han produït diversos canvis de mobilitat al Centre de Palafrugell, al carrer Bailèn, canvia de sentit i al carrer del Vilar Passa a ser de direcció única, ens ho explicarà el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lladó. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 22 de maig i ho farem explicant-vos que en aquesta setmana al centre residencial Palafrugell Gent Gran els serveis de salut integrats de Baix Empordà informen que hi ha hagut una nova mort i tres persones que han superat el coronavirus. Així doncs, també us podem explicar que continua la tendència a l'estabilització del coronavirus tant a la residència municipal com també al Baix Empordà. Els casos detectats pels serveis de salut integrats del Baix Empordà tota la comarca ascendeixen a 512 positius des de que va començar la pandèmia. Això suposa que en els darrers set dies se n'han detectat 16 nous. Pel que fa al soci sanitari de Palafrugell, el nombre de positius segueix baixant i ja només hi ha 10 casos confirmats de Covid, una dada molt inferior respecte a fa 15 dies quan, recordem, eren 32 els positius a la residència municipal. D'altra banda, com us explicàvem, el balanç d'aquesta setmana deixa un una nova mort i tres noves altes al centre Palafrugell-Gent Gran. Amb això, des de l'inici del coronavirus, el total de defuncions a la residència palafrugellenca és de 33 i 36 residents han superat la Covid-19. Per la seva banda, a l'Hospital de Palamós actualment hi ha 13 casos confirmats, 6 pendents de resultats i, a més, des de fa dues setmanes no s'ha produït cap mort per Covid. Les altes hospitalàries ascendeixen ja a 127. Per últim, respecte als professionals del CIBE, hi ha un total de 27 casos confirmats, 4 d'ells ingressats a l'Hospital de Palamós i hi ha 6 més que estan pendents de rebre els resultats. Així, doncs, segueix l'estabilitat pel que fa al nombre de casos detectats pel CIBE a la comarca del Baix Empordà. Esperarem doncs, a dimarts, quan tindrem noves dades, per saber si aquesta tendència segueix així o fins i tot va a la baixa. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos a continuació que des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Palafrugell, des de l'OAC, doncs, ens comuniquen que dilluns tornaran a obrir les seves portes i per tant tornaran a atendre de forma presencial i per aquest motiu nosaltres, per comentar la reobertura de l'OH a partir de dilluns 25 de maig, ens posem en contacte a continuació amb la cap de Govern Obert de l'Ajuntament de Palafrugell, la Lídia González, que tenim al costat de la línia telefònica. Bon dia, Lídia. Bon dia. Doncs, com dèiem, reobreu dilluns però amb restriccions, eh, Lídia? Sí obrim dilluns, sobretot una de les coses més importants és que obrin amb cita prèvia,. d'acord? Uh -huh. A, a l'obrir amb cita prèvia el que ens van trobar és que clar atenent al menys per amb men persones. Així és el, el que farem és que serà del 25 de maig, del 26 al 26 de juny. Sí. la WAAC de dilluns a divendres, de les 8:30 a la 1:30 i de les 14:30 a les 19:30.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 Després de dos mesos, doncs, torna a obrir la LOAC. No obstant això, Lidi explica com, com s'ha adaptat al Servei aquests dos mesos de de d'uns d'estat d'alarma i que encara continua, però que heu estat fent eh, a Com ha estat eh, aquests dos mesos i no sé, si al principi va ser una micaet eh, complicat de, de, de gestionar-ho sobretot. Sí, a veure, obrim el dia 25 obrim presencialment, però nosaltres portem treballant des del dia 15 de març quan es va detectar quan es va declarar l'estat d'alarma. Mm -hmm. Ha sigut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 d'atenció ciutadana. Moltes gràcies Lídia i fins la propera. Gràcies a vosaltres adeu Seguim en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i ho seguirem fent per parlar de serveis de casa nostra que reobriran les seves portes a partir de dilluns, en aquest cas estem parlant de la biblioteca de Palafrugell que a partir d'aquest 25 de maig doncs eh, tornarà a habilitar el servei de préstec de llibres. No obstant això, hi haurà restriccions i no es podrà entrar a dins de la biblioteca, ens ho explica el seu director, en Joan Soler. A 20-25 comencem el prèstec restringit en cita prèvia sense encar a l'equipament. És a dir, que la gent ens trucarà per trucar, mitjançant trucada o l'email, ens demanarà un llibre o un autor i nosaltres li prepararem el paquet i li donarem per la finestreta, per la porta del carrer Botines, allà a la reixa. Això és el préstec, que és el primer servei que farem. Si volen tornar a un llibre, ho haurem de tornar pel carrer Sant Martí, per la, per la bústia, per la fora de la bústia, mm -hmm. i ens el deixin allà, perquè vale. va la quarantena entre la bústia ja està. serveis no els farem, és a dir, no podrà entrar, no es fer internet, mm -hmm. no es podrà fer no no una activitat, simplement aquell que vulgui fer lectura, que tinguin ganes lectura que disponerà dels 50.000 llibres de la biblioteca per agafar un llibre només amb una trucada o un e-mail. El servei doncs, serà també amb cita prèvia. En Joan ens recorda les vies de contacte i també l'horari d'atenció que faran. Nosaltres trucau okay, un mail i nosaltres que els armem, no us caldarem no podeu passar a recollir a l'any i cada. cada. 972 mm. 9 7 30 48 2 i l'email és biblioteca arroba palafrugell.cat -palafrugell cada matí de 10 a i mitja i només una tarda que serà la tarda el dilluns de 4 i 30. Aquesta Aquesta doncs, serà la nova realitat del servei de biblioteca de Palafrugell a partir del dilluns 25 de maig quan es passi a la fase 2 s'hauran doncs, de readaptar hauran d'oferir més serveis ens ha explicat en Joan però encara no saben ben bé quins i per tant ens tornem a posar en contacte quan la regió sanitària de Girona entri a la fase 2 i per tant Palafrugell també entri en aquesta segona fase. La biblioteca de Palafrugell, però recordem, a partir de dilluns reobre el servei de préstec amb cita prèvia. Podeu fer la vostra comanda al 972 30 48 09 o també enviant un correu electrònic a biblioteca Un moment per a la informació comarcal en aquest eh, informatiu d'avui divendres, arribats eh, més d'enllà de l'Equador d'aquest informatiu. I nosaltres a continuació doncs, eh, posarem la mirada a Torruella de Montgrí i l'Estartit, i és que des de l'Ajuntament d'aquesta localitat asseguren que les platges de l'Estartit tenen capacitat suficient per acollir tots els venistes que vulguin venir en un dia de punta i alhora complir amb les restriccions per evitar contagis per Covid-19. El consistori reconeix, però, que caldrà reubicar els usuaris que tothom, fins i tot en cas de màxima ocupació, podrà gaudir de les platges ja que hi ha espai suficient. A més, el consistori treballa per posar en marxa un dispositiu que permeti assegurar les màximes mesures de seguretat amb les mínimes restriccions possibles. Això passa, entre altres coses, per reforçar la plantilla d'agents cívics i d'informadors a la zona de bany. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi que ha realitzat l'àrea de gestió costanera i platges per tal d'avaluar la capacitat de càrrega i les mesures que caldrà adoptar un cop arrenqui la temporada de bany prevista en la fase 2 de la desescalada i a la que tot hi fa pensar que les comarques de Girona hi accediran a partir del dilluns 1 de juny. L'estudi s'ha fet tenint en compte la capacitat de càrrega de les platges Gran, La Platera i Mas Pinell les de més extensió del municipi. S'ha conclòs que en cas de màxima ocupació, cada banyista disposaria de 5,27 metres quadrats per sobre del límit de distanciament en què treballa l'Estat. Els càlculs s'han fet tenint en compte que les platges del municipi acullen en temporada alta una mitjana de 40.000 usuaris diaris. Els agents cívics i els informadors que treballaran a la zona tindran la funció d'anar avaluant l'afluència de banyistes a cada sector i donar informació per fer complir els requeriments sanitaris. L'estratègia passarà prioritàriament per redistribuir el flux de banyistes i advertir personalment a través de senyals i mitjans propis. L'Ajuntament de Torruella i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estatit Confien que trobaran la màxima complicitat i comprensió dels banyistes i d'aquesta manera es farà compatible el compliment de les mesures de distanciament i de seguretat sanitària. A la vegada, des del consistori s'intensificaran les mesures de desinfecció i neteja. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem a continuació per posar la mirada en el Centre de Distribució d'Aliments de, de Palà-Frugell, al qual usem hem d'explicar que arran del coronavirus atén 200 famílies a la setmana, una xifra que va a un augment cada setmana que passa i que ja supera el màxim de famílies que des del 2013, que és quan va obrir aquest servei, s'ha atès. En les darreres setmanes, d'altra banda, s'ha anat observant un increment també de les donacions tant per part de la gent particular del municipi com també d'arreu del territori. En aquest sentit, Marissa Grassot, responsable de Càritas Palafrugell, fa un recordatori sobre les nombroses mostres de solidaritat que s'han portat a terme a través de productes alimentaris i iniciatives solidàries. Hem rebut principalment llest tant d'astoriana per part del senyor Ferrer. Després hem rebut llet nostra que ens va portar llet i láctis, també. Després hem tingut iniciatives, com és irudar les bicicletes eh, solidàries, i després també cal remarcar molt donacions particulars de gent que està indescent. Després hi ha hagut una iniciativa d'una botiga de Palafrugell, de posar com una per dir alguna cosa, per no. uh, les monedes sueltes, uh, els canvis que queden, doncs, posar-los a, a benefici del centre de distribució d'aliments. Unes iniciatives solidàries que hem anat comentant en aquesta sintonia, com per exemple les donacions de la central letxera asturiana, també de Llet nostra o també la iniciativa D-Bikes Area, que va fer la donació del lloguer de bicicletes que es van produir durant tota una setmana. D'altra banda, la Marisa també ha comentat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 Gen que ens ho demanava, li deiem, bueno, ara de moment ja, ja, ja tenim, no? I en canvi ara necessitem que tothom ens ajudi a aportar tot, tot això, no? I com us dèiem, per la seva banda, respecte al nombre de famílies vulnerables durant aquests dies, malgrat que no ha pujat bruscament, sí que hi ha un augment de cinc o sis famílies que cada setmana necessiten els seus serveis, concretament, el centre de distribució d'aliments de Palafrugell atén 200 famílies a la setmana, una xifra que ja ha superat la dels anys de la crisi immobiliària. Estem, estem a 100 persones per dia cobrim, O sigui, nosaltres obrim, el centre de distribució d'aliments està obrint el dilluns i el dimecres. Estem en 100 famílies, cada dia cobrim. O sigui, mm -hmm. unes 200 famílies a la setmana. La xifra d'anys enrere, molt poquet, de moment... Però ja hem superat, o sigui, des que vam obrir el centre de distribució d'aliments el, el 2012 uh -huh. eh, fins avui, calculant, mirant des de març fins a maig, vale? ja hem superat tots els anys que hem tingut oberts. Eh? En aquest sentit, Grassot també remarca en aquesta sintonia que afortunadament van coberts de productes alimentaris gràcies a les compres que van efectuant i les donacions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 i després ho treballem tot conjuntament. Vull dir que l'Ajuntament és el primer que està pendent de com va per veure què es té a fer. I per últim, la Marissa també es mostrava en aquesta conversa molt contenta amb la relació, amb relació a les iniciatives que s'han anat realitzant i també amb la col·laboració de Creu Roja, Protecció Civil i la Policia Local per ajudar des del primer moment i fer el repartiment a domicili dels productes. Podeu recuperar l'entrevista íntegra amb Marissa Grassot a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui Divendres 22 de maig i ho farem posant-nos en contacte amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Ullador, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica per comentar les darreres modificacions que hi ha hagut al centre de Palafrugell en relació a la mobilitat. Tenim en Pau a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia. Bon dia doncs eh, com explicàvem ahir s'han produït eh, algunes modificacions en aquests eh, trams d'aquests eh, carrers que ja havíem anat comentant eh, en les darreres ocasions i ara ja doncs, eh, ja es poden veure els resultats, no? ja, ja, ja s'ha posat en marxa aquesta nova mobilitat Sí eh, s'ha posat, posat en marxa avui, entre i avui i la veritat que l'objectiu número 1 per, per fer aquests, eh, diguem, aquests canvis direccionals, que a més a més doncs, ja ho comentarem, eh, s'han guanyat altres altres atributs que creiem que fa, que, fa, que fa una zona molt més amable, eh, l'objectiu era reduir una accidentalitat que venia sent històrica. Mm -hmm. Aquesta accidentalitat eh, en diverses ocasions han sigut anunciades per veïns, que era el fet que els cotxes, quan pujaven pel carrer Vilar, des de, de l'encreuament amb lliure companys i fins, eh, fins pràcticament a la Torrejonana, era un creuament, eh, per el que és el trenou, eh, molt complicat. Aquest encreuament moltes vegades es podien fer accidents perquè els cotxes pujaven molt i molt ràpid. I si els cotxes pujaven molt i molt ràpid, nosaltres havíem de buscar una solució. Ja es va fer fa temps aquest, eh, aquest trencament d'aparcaments, que se'n diu aquest xiguesada d'aparcaments, per mirar de reduir velocitat, però bé que tot això no va, no va acabar donar resultat perquè els accidents hi continuaven sent. No? Per tant, hem fet una mica el que tenen alguns barris de Palafrugell, que és... Eh, una circulació destinada molt als veïns, eh? i d'aquesta manera eh, tots els cotxes i vehicles de motor que, que hi vagin seran els que, eh, d'alguna manera, eh, són els veïns. No serà un lloc de pas, perquè el que feia aquell lloc de pas era complicar molt eh, i avesar-nos molt a tenir accidents en aquell lloc. La setmana que ve segurament s'ordinarà a la premsa de l'Ajuntament que acabarà d'explicar amb dates eh, tota aquesta casuística, però bàsicament és això i a més a més eh, el l'aparcament del Casal diguem-ne, que és un dels llocs que, que on portava molt de més que, que porta molt de més circulació uh -huh. abans tenia tres sortides no en deixarà de perdre cap eh? ara les sortides, eh, i continuarem estem per bé que eh, es canvia una sortida que abans era la, la final del Carre Nou ara es canvia per Modest Cuixart i, i Lluís Companys, però no es perd cap sortida del Casal, sí que d'alguna manera s'ordina mm -hmm. Comentes doncs, que, que aquest, el carrer Bailet no? aquesta, aquesta zona serà pràcticament doncs, utilitzada només pels veïns no, no obstant això, no hi haurà pas cap regulació no? Vull dir, eh, si algun vehicle hi passa, o hi vol passar, i passarà no? no hi haurà cap eh, eh, estic pensant en alguna càmera o alguna restricció que, que no puguin passar altres vehicles no perquè al final això és un canvi de direccions i hi ha canvi de direccions doncs, hi jarà sentit obligatoris, hi hauran els seus pertanyents a estos i feres i hi hauran els seus sentits prohibits. Per tant és una regulació de la zona. Eh, al final tu podies pujar pel carrer Vilar i podies pujar eh, pel carrer de uh -huh. i ara no pots pujar per a cap dels carrers sinó que deriva la rodona de mod puixart en aquest sentit doncs, sí que, eh, que clar ara canvia una mica eh, en, en, en, en, en, en, en, molta gent que servir, per exemple, eh, pujar immediatament eh, pel Vilar o pel Bailen, i ara canvia de mod puixar. I l'objectiu és fer aquest barri molt més, uh, molt més amable, eh? un um, barri amb voreres uh, molt estretes, amb um, una zona uh, pronunciadament veïnal, i que a més a més s'ha doncs, fet una enquesta amb els veïns del carrer Bailen, i en aquests veïns, uh, un total, 26 de 27 veïns, han donat el seu plau i hem estat conversant amb ells, que hem estat per setmanes a peu de carrer, hem estat conversant amb ells i ho veien, ho veiem bé. Al final el que nosaltres volem és que els veïns mm, tinguin la tranquil·litat i tinguin la seguretat de que el seu entorn on te visquin i on te passin la vida um, puguin fer un total tranquil·litat. Mm -hmm. Uh, aquesta és una de les, uh, de les coses no? que també a vegades es posa la mirada des, de, doncs des dels veïns mateixos o fins i tot des d'altres formacions polítiques no? que uh, es, estilla que a vegades es fan les coses sense preguntar als veïns. En aquesta ocasió tenim aquesta participació i aquesta resposta no? de, de, de, la, de la gent que hi viu sobre aquesta mesura que s'ha acabat aplicant. Sí, al final és això. Nosaltres el que busquem és uh, que la gent vivi tranquil·la. Al final també el que hem fet ha sigut ampliar la vorera del carrer Vilar I ampliant aquesta vorera del carrer Vilà tenim el, el, el coneixement segur que, que la gent podrà anar a peu molt més tranquil·la. Hem ampliat també vorera de, bueno, de dues parts del carrer Vilar llavors hem aconseguit una sèrie d'aparcaments lineals. Uh -huh. Aquests aparcaments lineals ens va mover en una zona on hi ha diversos negocis, sobretot a les unes del carrer de Rovella, i que moltes vegades aquest aparcament és insuficient, i això ens va molir molt bé. També penso en negocis que hi puguin haver-hi el carrer mateix Bailen, i que no trobin lloc de l'aparcament on te vulguin anar. Uh, I penso també en els veïns. Per tant, aquesta reestructuració, que és una reestructuració que té estat a mig any, una mica més de mig any que s'està treballant, uh, respon a una sèrie de necessitats que hi ha per aquest barri. Sí que és veritat que vas a fer una mica més de volta perquè vas per poder escoixar i potser tardaràs 20 minuts, ai 20 segons, no 20, no 20 minuts, tardaràs 20 segons més. Però aquesta tranquil·litat, nosaltres com a responsables polítics, com a cabinet d'alcaldia i departament de mobilitat, amb tots els tècnics que tenim, quan els veïns ens diuen que, passa, que hi ha una problemàtica i dir-los, escolteu, ja hi pot haver una solució... Uh, sí que és veritat que farem 20 segons més uh, aproximadament de, de, de, de volta, però aquests 20 segons més ens origina molt tranquil·litat per part, de, per part dels veïns. Els cotxes uh, pujaven molt ràpidament i en dades ho veurem la setmana que ve la de premsa, però nosaltres al final el que volem és que la gent es senti segura en el, en el lloc on que viu, i aquest és el nostre objectiu número 1. Aquest és l'objectiu i una de les coses que ens has comentat també és aquesta ampliació de les voreres no sé si ja era una, una actuació que ja teniu en ment o també aprofitant aquesta situació actual no? en la qual doncs, també, ara que es pot començar a sortir una miqueta més doncs, també s'han de mantenir les distàncies i en aquest tipus de, de, de passos no? o de, de, de voreres tan estretes on doncs, sempre era difícil mantenir, no sé si ha vingut com en ella el dit en aquest cas o també heu aprofitat la vinentesa. Doncs, eh, tinguin en compte aquesta situació actual? Són carrers estrets, amb voreres molt estretes. El carrer Nau, per exemple, les voreres eh, són molt estretes, amb un carrer molt estret, igual que el carrer del Vilar, amb doncs, un carrer ample, amb voreres estretes. Ara vingut com en ell he dit. Van fer notació fa poc al Pere Pasqueta de Llatran, que també anava en un deixa tesi, mm -hmm. que era simplement eh, fer que la gent que vagi al Passeig de Lleprag se senti molt més còmode anant per voreres amples. Les voreres comporten un gast eh, econòmic molt gran fer voreres i, per tant, hem fet aquesta arquitectura, eh, aquest eh, urbanisme tàctic, no? Ampliar voreres amb línia pintada al terra, amb pilones... No deixar de ser una cosa que actualment estan fent en les grans ciutats, com, per exemple, Barcelona. Barcelona està guanyant molt més lloc pels dianants, molt més lloc per pels bicicletes, eh, per fer aquesta, aquest aquesta sostenibilitat en un context d'emergència climàtica, en un context doncs, de, del Covid-19, que encara doncs, està per veure eh? si, si, si, és, si ha sigut una, una, una pandèmia provocada pel, pel, pel dia a dia, per, per, aquesta, per aquest món globalitzat que doncs, que no ajuda la sostenibilitat. Eh? Mm. Nosaltres hem d'aconseguir que la gent, per gent a l'altra gent dir ostres, doncs, jo puc caminar pel carrer, no tinc per caminar més del carrer, i tinc un problema de mobilitat que m'obliga a caminar per la vorera, doncs, eh, doncs hem d'aconseguir ampliar voreres. I fem això, al moment que aconseguim ampliar voreres, eh, guanyant una mica més d'espai provinant el carrer del Vilà, des de l'encreuament del, del, del, del Lluís Companys fins al carrer Nou, a part d'eliminar un, un encrevament molt perillós, que no el del carrer Nou, eh, ostres, hem aconseguit hem aconseguit més de 10 places lineals d'aparcaments pels cotxes hem aconseguit ampliar la vorera i a més a més hem aconseguit fer un espai pels cotxes que, que, que hi vagin hem aconseguit que quedi més estret i que rodeixin velocitat i a més a més tot, tot, tot això es convertirà en una zona 30 on les bicicletes també tindran el seu espai creiem que el seu espai compartit eh, amb els mm -hmm. cotxes però en referència a les bicicletes però creiem que tot això Uh, aportarà coses molt i, molt i molt positives aportarà coses positives i, i hem d'anar cap, cap a la sostenibilitat front a la projecció social i sostenible i que la gent tothom se senti se senti bé a la projecció això és el, el kit de la qüestió i sabem que aquests canvis fan que uh, doncs haigis d'anar a fer 20 segons més de volta uh, per Modest Coixart en aquest cas pel carrer Torroella i, en fi, efecte de poder anar a l'autoregionama o poder anar, diguem-ne, al nord de palau Però on hi ha un problema de seguretat i això, com vaig dir en, en anteriors entrevistes, això no és una cosa que, que, que fem d'un dia per l'altre, on hi ha un problema de nosaltres hem d'actuar, nosaltres hem de garantir que la gent de Palafrugell se senti segura a Palafrugell i en aquestes estem. Doncs hem conversat avui amb Pau Lledó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que en les properes setmanes, si et sembla, Pau, doncs podem també començar a, o comentar altres aspectes que, tingue, que tingueu en ment eh, i que pugueu treballar en, en les properes setmanes. Perfecte, en a la vostra disposició pel que, pel que considereu. Molt bé, Pau, moltes gràcies i fins la propera. Cuida-vos, una abraçada. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 22 de maig. Us recordem que a continuació tota la informació passa pel nostre portal web radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del canal de notícies de Telegram. Agraïm una vegada més que ens hagi triat per informar-vos del que passa a casa nostra. Us desitgem un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.